82. два. Кілька тижнів по тому. Бункер 18. Вони втрьох сиділи навколо столу для переговорів. Джульєта поправляла марлову пов'язку на руці, яка прикривала випуклий шрам від опіку, досі не зажилий. Їй дали просторий комбінезон, щоб зменшити біль, але там, де сорочка торкалася шкіри, страшенно свербіла. Вона сиділа в м'якому кріслі і нетерпляче йорзала, відштовхуючись носаками чобіт, «Ладно будь-якої миті вискочити». Проте Лукас і Пітер хотіли дещо обговорити. Вони провели її всім шляхом до виходу так близько до Великих Сходів лише для того, щоб посадити в цій кімнаті. Сказали, що треба поговорити лише трьох. Вирази їхніх облич змушували нервувати. Усі мовчали. Пітер намагався зволікати, послав якогось техніка по воду, але коли той повернувся і склянки наповнили, ніхто не хотів пити. Лукас і Пітер схвильовано переглядалися. «Що сталося?» Спитала вона. Я можу йти? Здається, ви довго відкладали цю розмову. Глянула на свій годинник, помахала рукою, щоб відсунути браслет від бинтів на зап'ястку і роздивитися крихітний циферблат. Потім глянула через стіл на Лукаса і не змогла втриматися від сміху, побачивши його стурбоване обличчя. Ви що, триматимете мене тут вічно? Я б попередила всіх на глибині, що прийду сьогодні ввечері. Лукас обернувся до Пітера. Ну ж бо, хлопці, викладайте. Що вас турбує? Док сказав, що я достатньо одужала, аби спускатись, і я пообіцяла, що навідаюсь до Марша і Хенка, якщо виникнуть проблеми. Якщо зараз не вийду, то запізнюся. Гаразд. Лукас зітхнув, ніби здався, і вирішив сказати все за Пітера. Уже минуло кілька тижнів. А ви двоє змусили мене почуватися так, ніби то були місяці. Джуліета покрутила коліщатку на боці годинника, і старовинний механізм зацокав, мовби ніколи не зупинявся. Річ у тім, що Лукаш кашлянув в кулак, прочищаючи горло. Ми не могли передати тобі всі надіслані записки. Він глянув винувато. У Джулія тяхнуло серце. Вона нахилилася вперед, чекаючи новин. Значить, сумний список поповниться новими іменами. Лукас підняв руки. Нічого такого, швидко додав він, побачивши тривогу на її обличчі. Господи, вибач, нічого такого. Гарні новини, додав Пітер. Записки з вітаннями. Лукас кинув на нього такий погляд, що Джуліета подумала, що щось тут не так. «Ну, це новини». Лукас подивився на неї і поклав руки на подряпаний дерев'яний стіл, точнісінько як вона. Здавалося, ще за якийсь сантиметр вони з'єднаються, переплетуть пальці. Після стількох тижнів, протягом яких ці двоє практично не розлучалися, це було б цілком природно. Адже так робили стурбовані друзі в лікарні. Джуліета розмірковувала над цим, поки Лукас і Пітер говорили про вибори. «Чекайте, що?» – вона кліпнула і підняла очі від його рук, коли свідомість вловила зміст сказаного. «Так збіглося в часі», – пояснив Лукас. «Усі говорили лише про тебе», – додав Пітер. «Давайте спочатку», – попросила Джуліята. «Що ви сказали?» – Лукас глибоко вдихнув. «У Бернарда не було конкурентів, коли ми послали його на очищення. Вибори скасували, але потім поширилася звістка про твоє дивовижне повернення» і люди все одно прийшли голосувати. «Багато людей», – сказав Пітер. Лукас кивнув. «Явка була величезна, більшість бункера». «Так, але мер…» Джуліета засміялася і оглянула пощерблений стіл для переговорів, на якому стояли лише незаймані склянки води. «Мені треба щось підписати? Якийсь документ, що скасує все це безглуздя?» Чоловіки перезернулися. «У цьому і річ», – мовив Пітер, – Лукас похитав головою. «Казав тобі. Ми сподівалися, що ти погодишся». «Я мер?» Джуліета схрестила руки і відкинулася на спинку крісла, поморшившись від болю. І засміялася. «Ви, мабуть, жартуєте. Я не маю жодного поняття про...» «Тобі й не треба», – сказав Пітер, нахиляючись вперед. «У тебе є офіс. Ти потискаєш руки, підписуєш якісь папери, робиш так, щоб люди почувалися щасливими». Лукас поплескав його по руці і похитав головою. Джулієта відчула, як тілом пробігла пекуча хвиля, шарами і опіки засвербіли дужче. Слухай ну», – сказав Лукас, а Пітер відкинувся на спинку стільця. Ти нам потрібна. На горі бракує керівників. З нас всіх, Пітер, найдовше перебуває на своїй посаді, а ти знаєш, скільки це? Джулієта уважно слухала. Пригадуєш наші нічні розмови, як ти розповідала мені, що сталося з тим бункером. Ти розумієш, як близькому були до такого? Джуліета закусила губу, взяла склянку і зробила кілька Визираючи Визираючись за склянки, вона чекала, поки Лукас не заговорив знову. «Ми маємо шанс, Джолс, втримати цей бункер, повернути до...» Вона поставила склянку і підняла руку, щоб зупинити його. «Якщо ми будемо це робити...» – холодно сказала вона, переводячи погляд з одного обличчя на інше, читаючи в очах чоловіків сподівання. «Якщо ми це робитимемо, то лише за моїми правилами...» – Пітер спохмурнів. «Більше жодної брехні!» – сказала вона. «Ми дамо шанс правді!» Лукас нервово кахикнув. Пітер похитав головою. «А тепер послухайте мене!» – сказала Джуліета. «Це не божевілля. Я не вперше міркую над цим. Дідько, я мала тижні на роздуми!» «Шанс правді?» – перепитав Пітер. Вона кивнула. «Я знаю, про що ви обидва думаєте. Ви думаєте, нам потрібні брехня і страх!» Пітер кивнув. Але що можна вигадати страшніше за те, що насправді є там, ззовні? Вона тицнула пальцем у стелю і зробила паузу, щоб чоловіки усвідомили її слова. Коли будувалися ці бункери, задум був такий, що всі мають бути однакові. Однакові, але розділені, не підозрюючи, що існують інші, щоб не заразити їх, якщо хтось один захворіє. Але я не хочу грати за ту команду. Я не погоджуюся з їхніми правилами. Я відмовляюсь. Лукас схилив голову. Так, але... Тож ми проти них. І не проти людей у бункерах. Людей, які працюють день у день, які нічого не знають, а проти тих, хто на горі, хто знає. Бункер номер 18 буде іншим. Він отримає знання, він матиме мету. Подумайте про це. Замість того, щоб маніпулювати людьми, чому б не дати їм владу? Сказати їм, проти чого ми насправді боремося. Це буде рухати нашою спільнотою. Лукас підняв брови. Пітер провів руками по волосся. «Подумайте над цим, хлопці!» Джуліета відштовхнулася від столу. «Не поспішайте! Я йду навідати сім'ю і друзів. Але я або з вами, або проти вас. Я все одно поширюватиму правду, так чи інакше!» Вона посміхнулася Лукасу. Це був виклик, але він знав, що жінка не жартує. Пітер підвівся і підняв руки. «Ми можемо принаймні домовитися не робити нічого необдуманого до нашої наступної зустрічі!» Джулієта схрестила руки і нахилила голову. «Добре», – сказав Пітер, видихаючи і опускаючи руки. Жінка дивилася на Лукаса. Той вивчав її, стиснувши зуби, і вона знала, що він розуміє. Був лише один спосіб рухатися далі, і це лякало його до смерті. Пітер відчинив двері озирнувся на Лукаса. «Даси нам хвилинку?» – спитав той, стоючи, і зробив крок до дверей. Пітер кивнув. Потиснув Джулієті руку, а вона в мільйонний раз подякувала йому. Шериф поправив на грудях зірку та вийшов з переговорної. Лукас відійшов від віконця, схопив Джульєту за руку і потягнув до дверей. «Ти що, жартуєш зі мною?» – спитала вона. «Ти справді думав, що я просто погоджуся на цю роботу і…» Лукас сохнув двері, причиняючи їх. Джульєта збентежено глянула на нього і раптом відчула, як його руки ніжно обіймають її стан, дуже обережно, щоб не завдати болю. «Ти була права!» Прошепотів він, посунувся ближче і нахилив голову до її плеча. Я справді зволікаю. Не хочу, щоб ти йшла. Вона відчула його теплий подих у себе на щоці, розслабилася, забула, що збиралася сказати, обійняла його за шию. Усе гаразд, мовила вона, радіючи, що він це сказав, що нарешті визнав. Відчувала, як він тремтить, чула його нерівне, уривчасте дихання. Усе гаразд. Повторила пошепки, притискаючи щекою до його щуки, намагаючись заспокоїти. «Я йду не назавжди!» Лукас відступив, щоб глянути на неї. Його очі наповнилися слізьми. Він почав здригатися всім тілом. Відчувала тремтіння в його руках, у його спині. А коли він пригорнув її та поцілував, Джуліета зрозуміла, що це був не страх і не паніка. Це було хвилювання. Вона схлипнула, кров ударила в голову, і це було краще за ліки. Зник біль у спині, яку стискали його руки. Джулієта не могла пригадати, коли востаннє відчувала чиїсь губи. Відповіла на поцілунок, але він скінчився надто швидко. Лукас відступив і взяв її за руки, нервово поглядаючи на вікно. «Це... це було приємно», – сказала вона, стискаючи його руки. «Нам, напевно, треба...» – він кивнув на двері. Джулієта всміхнулася. «Так, напевно». Він провів її крізь своє IT-відділу на майданчик. Там чекав технік з її наплічником. Джуліета побачила, що Лукас огорнув лямку м'якими підкладками, турбуючись про її опіки. «Ти впевнена, що не треба тебе провести?» «Зі мною все буде гаразд», – сказала вона і заклала за вуха пасма волосся. Підтягла наплічник трохи вище. «Зустрінемось десь за тиждень». «Можеш викликати мене по рацій», – мовив він. Джуліета засміялася. «Я знаю». Схопила його за руку, стиснула і повернулася до Великих Сходів. Хто зізнатово по перехожих, кивнув їй. Не була впевнена, що знає цю людину, але кивнула у відповідь. Інші оберталися її услід. слід. Вона пройшла повз них і скопилася за грубу вигнуту сталеву поперечину, що звивалася в серці світу, з'єднувала ці вигнуті і вичобгані сходинки, на які лягало життя за життям. Жуліета підняла чобіт на першу сходинку подорожі, яка мала статися набагато раніше. Агов! Лука згукнув її у слід. Він перетнув майданчик і збентежено насупився. «Я вважав, ти йдеш униз до друзів!» – Джуліета посміхнулася. Повз них промчав носі із вантажем, Джуліета подумала про тягар, який ще й не звалився з неї. «Спочатку сім'я», – відповіла вона Лукасу. Глянула вгору у велику шахту в центрі залюдненого бункера і поставила чобіт на наступну сходинку. «Спочатку я мушу навідатися до батька».